Se zice că, de mult de tot, trăia pe la noi prin Oltenia un olar harnic. Dar, deși muncea cât șapte, nenorocul se ținea scai de el. Dacă mergea cu marfa la târg, îi se rupea căruța în drum și străchinile să se făceau zop. Dacă își luau o văcuță, un porc, o capră, mureau pe neașteptate. Iar dacă făcea un gard o vatră, îi se năruiau tot din senin. Și așa... Din necaz în necaz, până ce dimineață, nevasta îi te o traistă cu merinde și zise în ciudată. Iată, bărbate, te-am pregătit de drum. Hă, ține, du-te în lumea largă și să nu mai vii acasă până nu-ți întâlnești norocul și nu-l întrebi ce are cu tine. M-auzi? Da, păi, unde să-l găsesc, mă, femeie? unde ești? știi? Poate găsi ceva în drum ce ne-a schimbat și nouă traiul. Că al pâine și sare cu mine, nu mai mănânci. Oh, fă, oh, fă, oh. bine, bine, o să încerc. Rămâi ...când tot merg și n-am găsit nimic. Iată, <gătă -i> ia uită, ce lut gras și galbior se află la poalele dealului iesuia. O să-mi iau o găleată să fac din el oale și ulcele. Iată, iată, am dat de un ulcior vechi. Ce l a fi îngropat aici? E gol. Păcat. Mai bine... Ar fi avut niște galbeni intrâns. Ha! Ah. <fie> <fie> am Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Da Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ce să se mai crucească nevastă-mea când te o duce acasă, năzdrăvană? Nu mă, nu mă te mai vericule, și dăm să beau, că mor de sete Nu aș cuta, preu, omule, copățești Ai, milă, verică-și uscat, O de o sută de ani nu nu, prostule Faie verde, foi de nu să beau, că mă usuc, mă doar să ajungem acasă Să ne întâlnim norocul? Norocul? De. Da. Ia -te. Da, iată. Da, iată ce găsi. Da, ce? ce? Un cior vechi, un hârb, ca și cum nu avem în casă destule sărăci de astea. Femeie, nu ăsta că oricare. Nu, și cum e, mă rog, de aur? Vorbește și cântă. Ei? Adică, știi, vorbește așa și. Nu era maș. Ia sau și eu ce vorbește. Ia, stai, mm. drăguțele. ia mai ceartă-te puțin cu femeia aceea. Hai, hai, hai, vorbește ceva, orice. E, nu vrei atunci să-mi Hai, hai, hai, cântă. Măi, bărbate, ori ai ceva pe drum, ori ți-ai mințile. unde mai tu ulciorul să vorbească, ori să cânte? De, poate că, eu știu, o fi el. Cu năzdrăvan. Năzdrăvan, Iată ce fac eu cu năzdrăvanul ăsta. Ce ai făcut? Ce ai făcut? L-ai spart. Tot nu era bun de nimic. Ah, oh, vă, vă, ce ai făcut? Pleacă, du-te, du te... pleacă, da du-te. Te... Pleacă, te... pleacă, pleacă, pleacă, te... da pleacă, pleacă, pleacă. Pleacă, pleacă. De gata, Ah. Sigur. Ce mă fac acum? Și ulciorul s-a spart și nici n-a vorbit. Poate că... poate că nici nu vorbește. <risa> ulciorul nu, Da eu da. Acum să-ți vezi norocul cu ochii. Cine vorbește? Nu văd vor pe nimeni. <risa> dacă vrei să mă vezi, tot nu că îl două peste cioburile astea. Hai! Ia, dacă ai spart ulciorul, nu uitați, Lutu. Îndată, da, îndată. Uu, ajunge că nu-s prea mult pe netotul de Fimiu. O să crească până la ban, ajunge. Nu vezi că s-a deșinat ca o beltie? ha <laughs> mulțumesc, vericule! <laughs> Acu toarnă și peste celelalte cioburi și o să-și în față și mumah Da, uite. Ei, stai, stai, stai, stai, nu știu la prăcul mai micuță ca altfel, iar punem mâna pe mine și mă închidem vreun în clon ca capul o sută de ani. <fie> așa trebuie, că prea tot ca un tot! Omule, nu-l asculta, a ascultat, l Da. N-ai pentru ce mă duși? Chiar că N-am. Mă am și eu să dorm sub dealul ăla 102 de anișori și că tu dolarule m mai trezit și l-ai scos în lume pe nepricopsitul de fimiu. Am crezut că ulciorul va fi norocul meu. Ha, ha, ha, ha, și de ce nu? Ha, ha, ha, uite, omule, ca să nu zici că să nerecunoscător, a, cine cine nu din părul meu. Na. Ce să fac cu Ei, să stați pe netic de încondea străchinele și vasele și atunci... Ele se vor vinde ca pâinea caldă. <gântu -i> Mulțumesc! Mă-mă-mă, mă-mă, tu nu dai nimic în Da, el cerne, schimb! Ei, eu sunt sărac, nu vezi? Ce-ai vrea să-ți dăruiesc? Ce-ți-o dat ție nevasta de azi în 177 de zile. Aaaa, da, ce să-mi dea... Nu vă și că m-a părăsit. n face! Zi, te-nvoiești, oba? Eu... Fie... Na! Ține grodul ăsta, Vrăjit! O să-ți împlinească trei dorințe! Na! Acum <laughs> rămâie sănătos că noi ne ducem! Bărbate! Băi, omule! Te-ai întors? M-am întors Păcat că n-ai și toată din iara Să-i vezi pe năzdrăvanii aia din ulcior. Iar începe, omule Să știi că dacă te mai uit vreodată pomenind de ulciorul acela Plec de tot și nu mai viu niciodată Bine, bine, bine, bine N-o să-ți mai grezi de el Olarul nu mai povesti de daruri și... La puțin timp după asta Uite el însuși toată întâmplarea În schimb Norocul își aduse aminte de casa lor Grăfile și străchinile Făcute de mâna lui Se vindeau ca pâinea caldă Prin secheagba Mai mult, la numai șase luni De la găsirea ulciorului fermecat Nevasta îi născu o fetiță frumoasă Coz Și amândoi se bucurară nespus Trecură șapte ani Într-o zi că nu era acasă decât fetița volarului, îmi bătu o băbuță Pe cine cauzi matale mătușicul? Pe tine, draga mea Pe mine? Nu te cunosc <laughs> Eu să te cunosc, drăguță, da? înainte de a te naște <hăhă> că tu nu ți-a povestit niciodată de unul ciornă zdrăvan și de mine? Așa uite omul de unde vine norocul Dar despre apa vie care te face să fii deodată mare și frumoasă ca o zână ți a spus? Nu mm. Se află o astfel de apă la noi în sat? Pe la voi nu Dar eu am un ulcior, un strop din ăsta Îl vrei? Da, da Poftim be -ar. Am împăcărit, stropul de dulcior, o să te facă să uiți tot. Tot? Să uiți că ești fată de o lar. <laughs> Nu mă privi așa mirată. Ia spune, cine ești tu? Darul tău, nu mă humă. Bravă! Iacu, hai iute la palatul nostru. Mm, că tare ești micuță și drăguță. De acum înainte o să m-aș dus la treburi Că Lutus, Lutu, Fimiu, nu e bun decât să bea Vino! Când dolarul și nevasta lui venirea acasă și nu o găsire pe fetiță O spaimă cumplită puse stăpânire pe sufletul lor O căutară păretul tindene, Dar în zadar Plânsele și o așteptare toată ziua dar în zadar Pe înserate găsire la poartă Unul cior vechi uitat acolo pasămite De Mumahuma Văzându-l Olarul își aminti deodată De cei doi năzdrăvani și de darurile lor Precum și de făgăduiala lui nesăbuită Jelind Îi povesti totul nevestisit. Dacă e așa cum zici Tot avem o nădejde să o găsim pe fetiță cum oare? Prin ce mijloc? Printr-un vicleșug. Așa cum și Muma Huma ți-a smuls promisiunea că o să-i dai copila, când tu nici nu știi că o să vină pe lume. Ea, și ce o să faci? Hai, hai, caută de grabă glodul acela vrăjit de Muma Huma și fă din trânsul un ulcior cu trei toarte. Apoi o vedea. Ia că, nevastă, am făcut ulcior. Te l încoace. Hai. Ia. hai să încercăm puterea. Mă auzi, ulciorule! De stăpână, până ce-mi poruncești? Pot împlini trei poruni. Uzi, e vrăjit! Hai, vorbește, spune-mi! Îți poruncim, ulciorule, să ne duci la palatul lutului, la fetița noastră! Prinde-te de toarta mea dreaptă, iar tu stăpâne de cea stângă! Să pornim! Hai, stai, stai, stai, stai. Stai o clipă! Bărbate, Doamna, iute, în ulcior țuică din cea mai tare! Și zi cum te-am învățat eu! Da. Hai! Ulcior din glot fermecat ce-am turnat în tine până în veți să Găl, pe mine până. Acum, hai să plecăm! Hai, hai să mergem! Gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl. Am ajuns. ascunde aici și așteptați până va-i aici! Hai, hai. Hei, deschideți! Cine? Cine? Deschide, Cine? i iar o să ne Cine-i? te că nu e nimeni. Nu mă vezi? Ai bine zis, nu mă mirosi? Mm, ba, parcă parcă simt eu ceva bun. Nai, vrea să te cinstesc coleacă? Da da da, da, da, da, da, da, da, da, da, nu mă mă da, Ce A, bun eu, mă în palatul tău. Vreo grozav! la plicoarea asta, mă -ma ai? Da, și unde mai pui, că nu se termină niciodată. Niciodată, <laughs> bravo. Vreți, <laughs> doar, e o Mai drag de decât fetița? E, sigur că da. Și, -și, -și ea mi-e dracu, da. a, în fel. E milă de ea, că a furat-o mamulița de acasă. Atunci stropește-o cu apă vie și lasă o să fugă acasă. Mă ajută eu, da. Nu se prea poate. Se frică de mumahuma? Mă-i frică? Nu, să mă pună la popreala. Ia, ia, ia, ia o lungă să te ajut. O mai lungă, Mi-mi, mi-mi, mi voi? Cu? Nu ne mai cunoști? Parcă nu? Parcă da. Olarule. A. Uite colo pe raft. Șipul cuap în vie. Da. Stropește-o pe fetița ta și atunci se va trezi din vrajă. Mama, tata, ce bine îmi pare că vă văd o fetiță. Mami. Ne vedem, ha. Hai să plecăm. Nimic de fiecare o tortă de amiaș și vom zbura de ca vântul și ca gândul. Mai Că v-am cele trei dorințe, o să mă întorc la Lutus Lutus și la Mumahuma. Huma. De ce? Doarește al meu? Cum vrei. Ce-a fost? S-a spart? Nu, dar se cade, parcă n-ar fi avut niciodată țuică el. Ia să vreau încercăm să-l umplem din nou. Ia-te, ia ia te uite, nevastă, ia-te, uite... Ulciorul nu se umple oricât aș turna Nu te mai astimite ceva? Sunt vrăjit, nu? de ce turn tu în el Soarbe lutul dincolo Tot, tot ca un de tot. Ah, de cât așa ulcior Mai bine lipsă <laughs> Dode, dode, năzdrăvanule Și ulciorul s-a și făcut nevăzut de atunci, în amintirea lui, Olarul făcea uneori cât un ulcior cu trei toarte De toți văzându-l Și se mai zice că de la ăsta Olar a rămas în oltânea obiceiul să se facă ulcioare cu trei mânere Frumoase, cum pe lume altele nosi într-un sat de laponii doi prieteni, Panco și Meiko. Pe vremurile acelea, laponii se temeau de hârtie și de slovă scrisă. Cu hârtia venea trimisul împăratului, citea slovele însemnate acolo și le lua bilu. Dar Panco nu se temea de slove, pe el îl învățase bufnița albă și înțeleaptă să citească. Și ajunsese să cel mai învățat și mai mândru flăcău din tundră. Într-o dimineață, Pancos stătea de vorbă în iurta caldă cu prietenul lui, Meiko. Deci ești, Meiko de ce ești Meico de vreme încoace atât de apătut și în gândură? Ia, povestiște în cazul tău, poate am să te pot ajuta. cazul meu e al tuturor din sat. Mm. Nu mai avem tihnă din pricina lupoaii cei cenușii Așa e. care s-a acuit prin locurile astea. E cum nu s-a mai pomenit de ea. E rudă de aproape a uncheșului Vigelie și soră bună a vântului rece. Da. Dar știi tu, Panco ce s-a lăudat? Mm. Că e mai puternică chiar decât uncheșul Vigelie e. și că a mâncat toți jderii din împrejurim. Ba, le-a menințat și pe vulpi că n-au să ducă viața tehnită din pricina ei. Mai mult chiar, Meico, toți oamenii din satul vecin s-au repezit asupra ei să o omoare. Au dat în ea, da, au tot dat, da. dar s o prăpădească, n-a fost schimbat. Așa e. Ea n-are moarte. Ca mâine se va repezi și asupra noastră. Cum îi vom sta în cale? Mm. Ea spune, nu-i drept. Să fiu necăjit și îngândurat. Dacă acesta ne necazul tău, atunci am să spun ce mi-a scris bufnița cea albă pe o coajă de mesteacă. Da, de bună seamă, iară vreo o învățătură înțeleaptă. Mi-a scris că Da? a aflat că astăzi oamenii din satul nostru s-au dus la vânătoare. Da, da. Și și-a pus în gând hrăpăreața să vină pe nopta și la iurta mea, să-mi sfârșie câinii și să mănânce renii. Ce vorbești tu, Pancu? De ce nu mi-ai spus asta dintr-un început? Ce ne vom Re, face? Nu te speria. Buvnița mi-a mai scris mai departe să nu mă tem, da. ci să o chem pe lupa, că la luptă dreaptă cu da. mine, în toiul luptei, să o strâns de ureche. Așa, mi-a scris că voi scăpa tundra de dușman. Voi fi lângă tine, Panco. Nu te voi părăsi nicio o clipă. Bizuite pe mine. Bine, prietene, dar mai ține minte că trebuie să-l chemăm ca martor pe un cheșul vijelie. El are să ne răsplătească. Așa, scrim tot ce mi-ai spus s-a săpat în inima mea. Și cu toate că mai e vreme până să răsară luna, hmm? zic să ațățăm focul și să așteptăm pe lupoai. Da, da, haidem, dar haidem, haide, -mi, haide -mi. luna, și iată-și pe lupa că venim pâș. Prin tundră. Ochii sclipeau în cap ca lumina boreală. Cum se apropie de iurta lui Panco, se și-a peste rând să-i mănânce. Ei! <fie> <fie> pico! Micu! Nu-l ca! nu Stai pe apropiu, mă repet. Da. Hei! Nu-l Lasă Reni! Prinde-te cu mine în luptă dreaptă! Prea bine, Panco! Mai zic da. manăcă Reni! Și apoi te mănânci pe tine! Nimeni nu mă mănâncă pe mine! Chiar un cheșul mă va răzbăti de mă voi bate cu tine! Ei, un cheșul vijelie! Un cheșul o martor la lupta lui PANCO cu Luparica. Uite! -l, uite PANCO! Vine un cheșu, zbară în șuba lui de zăpadă. Piciorul negru mas! E în puterea mea! Spune acum, Lupo, Ico! Intre noi doi, care e mai puternic? Tu sau eu? Tu închei, Ești mai puternic, mai înfricoșător! Pânco! <laughs> Vedeți că care are cunoscut sub mai puternic, mai înfricoșător decât ea? Ascultă acum, Panco. Lupaica mi este rudă de aproape, și de aceea orice mi-ai tu, ei îi voi dărui de două ori pe-atât. De vrei deșteptăciune, Lupaica va fi de două ori mai deșteaptă. De vrei bogăție, Lupaica va avea de două ori atât cât vei de tu. Iar de vrea putere, Lupaica va fi de două ori mai puternică și are să prăpădească mai mulți oameni, ren și păsări. De aceea mai bine ar fi să nu cer nimic. nu se i cade să iei partea rudelor necinstite. Trebuie să mă răsplătești cum a fost vorba. Și ce dorești? Putereți cer! Da. Dar să nu-mi dai. Și să-mi iei. am Ia un jumătate din putere! Pancul! Îndură-te de tine! Panco. Asta am cerut! Și asta rămâne. Voi avea jumătate din puterile mele. Dar lupoica nu va avea deloc și nu va mai putea să facă rău nici oamenilor, nici renilor, nici altor animale și păsări din tundră. Nu-l asculta, Uncheșule! Nu-l asculta! Nu-i voia! Ține-ți vorba, Uncheșule! Altfel toată tundra va ști că vorba ta nu-i vorbă! N-am încotro! Fie după voia ta, Pancho! Ce-a scăpat panco, tundra de lupai Paica Cerea, și la ponii se apucă să cânte vitejia lui pe toate drumurile, dar tot prea ei nici nu bănuiau ce greu era. Peste câteva vreme, în iurta caldă a lui panco, cei doi prieteni stau de vorbă. Niciodată, niciodată n-am să mă pot asemuii ție, Pancu. Eu n-am făcut nicio faptă de vitejie. Oamenii n-au să cânte despre mine în cântecele lor și n-au să mă proslăvească în povești. Dar, vai, uite-te la mine. Nu mai am putere să merg la fânătoare. Nici să alerg pe schiuri și nici de la bufnântă nu mai pot învăța. De-abia mă ne jos nesuferită. Și nu știu pentru ce mai trăiesc. Panco, de-atâta amărăciune slăbești într-una. Hai să te prăpădești, Panco. Cu asta nu mă poți înspăimânta. Da, dar de ce nu cer sfatul bufniței tale înțelepte? Am rugat-o pe bufniță să caute în cărți un sfat care să-mi folosească nu. în nenorocirea mea. Nu Și n-a găsit nimic? Da, da, meico. a găsit în cele din urmă. Da? Ce anume spune? La marea cea rece se află un munte înalt, Pe creasta lui aşternută zăpada albastră mm. și zăpadă purpurie, purpurie. Zăpada albastră vindecă orice boală și orice rană, mm. Iar cea purpurie redă oricui puterea, de ce folos! Ia atât de departe. Cum? Unde spui, la marea cea rece? Tocmai acolo. Da, și dacă ți s-ar aduce din zăpada acea fermecată, atunci ai fi iară puternic ca mai înainte? Așa scrie în cărțile din coaje de mesteacă. Atunci mă voi duce eu acolo, Panko. Mă voi duce de grabă pentru tine, panco. Adevărat, Meico. Da. Vrei să faci asta pentru mine? Da, panco! Drumul e lung, nu, nu, și eu nu, nu pot să Uu, te trimit acolo. Panco, dar ce bucurie să-ți ajuți prietenul la nevoie. Alerg, alerg să-mi pun fiurile. Stai, stai da. să o chem pe burniță! Iar e să-ți arate pe unde s-o apuci. Bine. Ține minte, Meico, în tundră sunt mulți bolnavi, oameni, reni și păsări. Zăpada va rămâne purpurie doar dacă n-ai să te ostenești numai pentru banco, ci pentru toți. Pentru toți. Să dai fiecăruia din zăpada cea albastră Da, Așa am să fac, precum spui. Bufnițe înțeleaptă! Și nici pe mine să nu mă uiți, Meiko. Mm. Să-mi dai și mie din zăpada care să o aduci cu tine. Să mă fac iară tânără și puternică. Dar cum te-aș uita tocmai pe tine? Dar tu ești cea care ai găsit leacul pentru banco. ia Iau prin albia râului înghețat, da. pe lângă vulcanii stinși Așa? și lacurile întinse către gura peciore. Da. Să nu te oprești din drum, nici să te abați. Am înțeles, am înțeles, bufniță înțeleaptă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, Panco. Așteaptă-mă drum bun, Meico! Să te întorci cu bine, cu zapata! Da? Te aștept! Da. Tot merse Meiko prin albia răul înghețat, pe lângă vulcanii stinși, și întinse, până când ajunse unde voia Marea Cea rece. Acolo văzuri de când se o munte înalt, înalt și înțelese că acela trebuie să fie muntele pe care îl căuta. Își îndreptă schiurile către munte, dar deodată, de unde nici nu te așteptai să stârnii în jurul lui un vânt rece. Zbura Balbârtej, acoperind drumul cu aripile lui mari, și suiera în urechea lui Meico cuvinte cu înțeles. În de acasă! Nu are alerga mai departe în van! Nu vei ajunge!" Nu ți-ai niciodată la muntele cu jăpadale cu mare. Da, da, da, da. te de gravă până nu e prea de ziul. Zadarnic, zadarnic încerci să mă oprești. Vântul e rece, să mă întorc din drum. Ah, nu se poate. Eu nu mă stănesc numai pentru Panko, ci pentru toată tundra în care m-am născut, pentru ca toți oamenii renii și păsările să se facă sănătoși și puternici atunci păgăduiește, să dai din zăpada fermecată și lupai sora mea nu! să scape de iară puterea Nu! n-am să-i dau lupai ci zăpadă. dacă va da din nou putere are să se apuce iară să facă rău la ponilor, renilor și păsărilor Dai ai s-ajungi pe munte, semeţiile, da, da, da. nu, n-ai Ba da, ba da, da, da, oricât mi-ai suflat de tare în față, da. și oricât mai plăznic cu aripile, n-am să mă întorc din drum, nu, n-am să mă întorc. n-am să mă întorc! am să mă, -am să mă, -am să mă Iată, care ta nu să trece de ei, nu mai mai să la poalele Nu, mai de ea, nu mai cu de nai pe unde stați de ea, Să-și se se facă drum către munte. E Meico, Meico, Meico. Ați auzit de Meico. Noi cei care se ostiniște pentru toată cunora. Și pentru Banco, cel care ne-a scăpat de lui Paica Cenușie. Fraților pescăruși, să-i ajutăm. Să-și spargem brazii cu de noastre. Să facem un drum printre trunchiurile lor, prin care plăcăul să se poate strecura, prin care să poată ajunge la munte. Vă mulțumesc! Mulțumesc pescărușilor negri! Mulțumesc! Voi Voinicilor, datorită vouă, pot ajunge până la poalele muntelui. Să nu uit, să ne dai și nouă din zăpada cealbactră. Nu, căscăruşilor. dintre noi sunt bolnavi sau răniți! Nu, nu vă uit! Nesăpătitle, <fie> la ce folosește că ai ajuns la poale? Voi sufla asupra și voi îngheţa tot muntele din poale până-n vârf. E. Cum te vei mai căţăra? Ha, ha Cum te vei căţăra? Cum Ah! Nu pot urca pe munte, alunec la fiecare pas. Nu-i cine să mă ajute, nu-i nimeni. prin locurile astea pustii ah. să-mi vină ajutor, în ajutor. Ah, cine ești un viteazule? Ce cauți pe aici? Eu sunt Meico. Am auzit de tine că te ostenești pentru toată tundra și da. pentru prietenul tău. Așa e, așa e, corbule, ai auzit adevărat. Ajută-mă să ajung sus, pe munte. Am să te ajut să ajungi la vârf. Ah. Ah! Ține-te doar de piciorul meu! Da. Și voi zbura cu tine spre creasta! Da, da! Dar să-mi dai și mie din zăpada albastră pentru puiul meu bolnav! Zboară! Zboară, corbule! Zboară! Îți voi da tată, Îți voi da și ție și tuturor laponilor, renilor și păsărilor din tundre! Să luna. Și iată și. Zăpada de pe vârful lunii. Cât e de multă, Cât este de frumoasă! Pucește pe o parte albastră. Iar pe altă parte, purpurie. Nu putem rămâne multă vreme aici sus! Da! Umpleți căciura cu zăpada și a purpurie. Da, corbule. Iar pe cea albastră ia în mâini. În mâini, da. Tot eu te voi ajuta și de asta dată să cobor. Da. Suie pe aripile mele. Îți mulțumesc, corbule, ți -ți mulțumesc. Uite, ia din ne zăpada albastră, pentru puiul tău bolnav. Ia. a a Îți mulțumesc, meico I-a, ia. Meico, haide, meico, haide, meico, hai de Ai coborât de pe munte, Meico! Da. Ne-a adus și nouă zăpadă! Da. Luați, pescărușilor, luați! Uite, mi mâinile pline! Uite, mi-s mâinile pline! Acum trebuie să alerg la Panko. Ma așteaptă Panko să-i duc zăpada ce-a purlie. Ce văd? Corbule, pescărușilor, pe zăpada ce-am luat în căciulă, nu mai e purpurie, e, e albă, e albă! Ia-o cu tine, Doris, Meico, iau, Ia -o, mei, ia-o! tu așa cum iau, e! așa? se vede că prea puțin am făcut până acum pentru oameni, păsări și animale. Cum să duc zăpada astfel lui Panko și-a pierdut toată puterea tămăduitoare? Peste șapte râuri, peste șapte lacuri și peste șapte păduri, pe toții le cueam în cale cu zăpada cea albastră, și zăpada din mână nu-i se înpuțina. Peste șapte râuri, șapte lacuri și șapte păduri se însănătoșeau toți oamenii păsările și reinii. Păsările se ridicau la cer, dând din aripi și Meico alerga tot mai departe și ducea în palma strânsă zăpada albastră, iar în căciură zăpada albă. Alergă într-una și tot, și tot privesc pe cer, să văd răsărind soarele de primăvară, dar soarele nu se vede. Cerul e acoperit de nori groși ca pieile de ren. Cum să văd, cum se văd dacă are răsărit soarele? Ach, doar vântul rece îl simt într-una în jurul meu. Oprește-te, Meico, oh. nu e niciun soare, oh. soarele n-a răsărit. Mai e mult până să vină primăvara. Oh. Oprește-te! Ah, te cunosc, vântul rece, e hain, tu ai acoperit cerul cu norii cei groși. Încât privirea nu poate străbate dincolo de ei, dar eu nu alerg mai repede, tot mai repede, nu-mi pasă de tine, nu-mi pasă! Of Nu! am mari alergi! Nu tu mă poți! Te audăți! Că aud! Te aud găin, vântule, Te simtam fierbântându-te! Alerg tot mai tare, tot mai tare și tu! Ah. Rămâi în urmă! În urmă! Ah, iată-l! Iată și, și satul! iată și iurta lui Panco, Și iată-l! Iată-l și pe Pancu în poartă, cercetând zarea cu ochii. Am aș vrea, vreau să am venit, dar. Am durerea! Durerea mă Cum, Cum mă întorc? Cum? Vine, Meico! Vine. Vine, alergând pe schiuri! Îl văd, îl văd, bufnită-nțeleaptă, îl da. văd și inima îmi crește. Să ieșim în întâmpinare! Oh, Bine-ai venit, Meico! Bine-ai venit, bine. prietene! Bine. Vangu, nu merit să mă primiți cu cinste și bucurie. În mâna aceasta duceam zăpada albastră, lecuitoare, și razele soarelui, au topit-o, au prefăcut-o o bună apă albastră. Mai bine de ne zăpada acea purpurie. Uf, nu am zăpadă purpurie, dar luați puterea care e în mine, luați-o pe aceasta. Pânco, Pânco, pe tine te cântă și te proslăvesc, toți laponii. Eu nici atât n-am putut face să aduc o mână de zăpadă prietenului meu. De nu vrei să mă ucidă durerea. I-am puterea, PANCO! Pentru nimic în lume nu mă învăiesc, MEICO! PANCO! Dar ce cu zăpada aceasta din căciul Eu văd că e purpurie! Lasă-mă să văd! Uite! Da. Adevărat! Adevărat! Era era albă, acum a Are devenit purpurie! Păsările! Panko. Păsările au împrăștiat noi! Da! Razele soarelui de primă v peste zăpada din căciula ta. E purpurie și strălucitoare! De nu te poți uita la ea. Dă-mi o prietene de grabă. Arde nerăbdare să-mi scald o da, Dă-mi și mie. Da, da, da. Dăm mie, mie Sunt sănătos. Da. Melco, scumpul meu mi-a revenit întreaga putere de altă dată. De când m-am bătut cu lupaica acea hapsână, mi-e dor să alerg de la vânătoare, să alerg pe schiuri, să-mi iar de la bunica mea cea bună și înțeleaptă. Vei dat dat viață, Mico, prietenul meu neprețuit. unde voi fi eu cântat, de acum înainte se va vorbi și despre tine. Vom rămâne strâns uniți în amintirea oamenilor pentru totdeauna. Tate, necrezut, crezut, zăpata împrejur, în tundră, pe pământ, în arbori, e purfurie și luminoasă. E primăvară, Mico, e primă E primăvară.